بسم الله الرحمن الرحيم من هذه الجمهة ما قال الشافي رحمه الله أن المطلق محمول لا المقيد إذا كان في حدثتين مثل كفارة القتل وسائل الكفارات لأن كيدا يبال وصف يرزل مجرى الشرط فهيجب الله في الحكم أن في منصوص عليه وفي نزيه من الكفارات لأنها جنس الواحد ديزان أبدا وجه ذكر كيف بحكم ثابتون ودفتارا ووجاة آية اسل الله لفصدى احنافوه خداویر لپاره تقریبا پیځه صورتونه جوړيږي بعضو NT ای زیات جوړېږي په پیځه صورتونو ګټ ارتباط جوړيږي چې اونس مطلق ته او بل مقید دی د دې صورتونو پیځه مطلق هغه ته چې پای کې او کې نشته مقید هغه ته چې پای کې او کې څوارا ولري ویګو کېرو مثال امر برابر والی یو کې مؤمناتن نه عادتک مؤمناتن بلکې عادتک رکبتن او بل کې عادتک رکبتن مؤمناتن چیکن کې مؤمرتن کې د دې ته مقید ویل کی او چکم کې کېد نشته او ته مطلق ویل کی او د امام شاذي رحمت الله علیه اختلاق اختلاف ته دا غوښته مخکې سم پوهه کېدې تقریبا پنځه صورتونه جوړې دي یاد ده چې د حکم د پاره سبب او شرط تو بیان شولې په هغه سبب او شرط کې یو شته بل کې کېده لښته له حدیث کې راځي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صدقه الفطر بركي چې ادو عن كل حر و عبد نو اوس دا سبب بیان شي د دې سبب بیان دی همره څنګه دره لګل او بلکره زي ادو عن كل حر و عبد مسلمان چې تجمع اولاد کې د دې کې موږ اولاد په اشاره د کفاره فارم اولاد هغه سبب دی لهذا كتابنده چې نوم یې چا مو اونقطه د هغه کافرغو او کې مسلمان دی او کافر دی مطلق نسراغلې د آزاد نو د عبد نو عبد اج کوم مسلمان دی او کافر دی اوس سبب ته اشاره شوه په حدیث کې اول کې اردو ان کل حر و عبد المسلمین لمطلق نسراغلې یو مطلق شې یو مقید شې خو دا سبب او د شر په بیان ده یو مطلق دی بل پکې دی بلت ديبلک marked سبب او شرط ندې حکم دی یو د حکم مطلق دی بل ځای مقید دی لکه مثلا مثلا راضی لا نکاح الا بولین یو حدیث کې راضی ابل لا نکاح الا بولین وشاهیدین عدل وشاهیدین عدل نقص دی ته ګران له یو د نکاح الا بشهود عدل کې به سر مشت لا نکاح الا بشهود او بل حدیث کې لا نکاح الا بولیم او شهود له هغه او کې به غل او شاهد عدل لا نکاح الا بولیم او شهده لا نکاح لا نکاح الا بشهودن او بل لا نکاح الا بولیم او شهده عدل پس یو حکم کې دی یو حکم این شہود مسئلہ کی جنکہ کی شہود فکار دی نیوز اکی مطلق پہ شہود دی او بل ایک ورسل دا حد الکیب دی بعضی دن کی بیا آگے دے حکم کی چکل راشی ندا حکم بیا دا سکیدشی چنکہ دیتا ہوں گرانا یو حکم دے گنا دے نکہ بارکی یو مسئلہ یو واقعا نکہ یو حکم بیا دا سکیدشی چی حکم دیم یو اولا کیا او حادثة چلی مسلس د دا غدن یو بی لکا مسلس بروجہ براوالو دا کفاری روجہ اس حادثہ یو دک دا کفاری برہن دا او برہن دا ویو کراعت کی دیپ و قرآن کی پسیام و سلاست ایام ان کم چم مزمون کراعت قرآن کی دا حفظ روایت تے وندہ دلال مسود <سؤال> سے مشہور کراعت تے آئے کے سلاست تے اس پسیام و سلاست ایام حادثه یاره کفاره بیان کی آل. او حکم می یود کفاره بیان کی کفاره بیان واقع او می یود یوتن بسیان ذکر دی بلکه نسیانو کفاره بسیان ذکر ده سره کیو کی کفاره مالی کی کیدرا غل کی بلکه بدلی کی کیدرا غل او واقعیم یودی تفاری مثلا ببعض اکیم که واقعیم متحدی و حکم مصوی متحدی و دا سوی ببعض <تصفح> <تصفح> اکیم که دا بیچی واقعیم جدہ جدہ بی, بی. <تصفح> او حکم جدہ جدہ بی دا حکم ظالمی نا زالمی نا زالمی نا دی ایکی کس دا دیگی که دو نشتا لکتا دا او یوکا فرد قتل لح اس قتل ظالم حدیثا واقع صحیح شو او دا کرنگ زه حد ځله مسئله نه قتل ځان قتل ځان مسئله او زه حد ځله مسئله واقع نه یو کې د کبره حکم راغلی دی بلکې د کفاره هوغلو دا غلی حکم یو دی تاسو لږ درې کوم مثال کوم یاڅاتې حکم مختلفه ده حکم یو دی 1 منټه خو او یا تعدد دځاده حکم متعدد دی واقع متعدد دی دووکه فټکه او, او کې تا وره یو دا قتل مسله ده او بل مسله سره مسله ده د زهار مسله ده خبرې درځي یو د زهار مسله ده او بل ده قتل مسله د قتل په مسله کې غالباً بيځمه شتاره کې په تحرير او قبرتين مؤبلتين کې ده شتاره او دکرې دا بل کفاره علاوه نو دې کې کفاره د اټعام ده اټعام مطلق ده دلته کې او ستو بمسکینا زیار کی لکا داع حکم را کی جدا حکم ده اطعام حکم اللہ حکم نفتحو لکا مصال داس را غلا ده کی اطعام متلک را غلا ده ایک مقید را غلا ده رکبی حکم مقید را غلا حکم مختلقت انت رکاباء ازادو الكفار ده او دلت اطعام و تفارده حکم مختلقت و واقع انت ذکرت المساله ده ازهار مسلا ده کی من تبلیه اتماسا کی دوسرا نشتہ او تک کفار و مومنات کیدہ شتا مواکیاتم جدا جدا قتل او, او, او زہار کفار جدا جدا نی او تحریر او یو کیدہ نشتہ من تک نی او دی کیدہ مومناتن شتا دا زان نی صورت شبن بل درجه حکم متعددہ حادثہ جدا جدا حکم متعددہ وا کیا جدا جدا لگا کفار زہار او کفارید یمین توورا او کفارید قتل نو فا کفارد زیار او دیمین تاوورا او کفارد قتل تاووردارا والا <تصفيق> نووش فا کفارد زیار ترا او فا یمین کم تحریر و کبتنده دا, دا زالا واکیادا او کتل زالا <تصفيق> و خوكم دولو کفاردو کی یورو ده متحد ده دم تحریر او کبادل دم و قسم او و او دو شاو دنق chapter 17ی مضم از محطا Slack و حادثات جدو آجان بズئار مزال کا ح variety و فتوت فتوتی قتل مزال داد سننت هنوان از نهان فتوت بند از آجان فتوت و پروست نهان فباران انه فتوت و اگر حاول ل تعالی منتل ، نهان ، ید لیل و زدان HOمدی público قُن شاÍئا این حاول ازسنہ فتوت gun نو حکم یو دے تحریر دا کبا یوکی کس تابل کینشتا اندبتا حادثا مختلفتا بلدہ سورتی بلدہ دے اولیٹ کے حکم یو دے حادثا جدا محقی کے سوا ہے حادثا ممختلف ہو احکامات ممتحدد دے محقی کے حمومن دال دے حکم یو صحیح شکلن اس روالے او دلہ کس دے اولیٹ سورت روالے چھ حکم متحد دے حادثا مصرح متحددہ دا سورة ملي باين شيء بالصورة دالية حكم المتحدة ذات بقية كمخة رسط شيء و ذات بقية حكم المتحدة حدثم سلاح متحدة لكا كفارد و الزيهار ها كفارد و كفارد اسمه كفارد ذكر شريء ذكر شريء اتعان اولي اولي رقبازا ذكر شريء او یو د جېګل شوی دوی کوم کله یې تماس کېسته او اتمام کې ميدان 60 سا تا چې کوم کله یې تماس یو واکه راکه متحده یو په کوم دې بیان کیه خود کفاره دو کوستا دغه صورت سره کوم کله یې تماس کېده لګیدل مطلب دغه زهر دې په لیکي کې چې اوس دې خې ده د خپل خې تشبیه او داسې د اندام سره یې پوره سره چې هغه محرمه محرمات ابديل تشبيه به الشر ده تشبيه ور كي مثلا طشان زمر ده ش زمر فرداسي لك زمر موت تشبيه الباز ذكر كي يا ده غي ده ش طشان دي يا ده مغط ش ده قسم الباز ذكر كي ش به سر ده طول بدل تعبير كي و ش يا ده غير تشبيه ور كي نديت كي ش زهار او زهار يوقف مد ابدي كي يا او ده كفاره دو صورتونو سره من قبل يتما سا او ده سره مواسا كه نيشت محادثه حکم یاغو قیصره کې کې چې تاسو سره کې ګيرو چې حادثه یوه ده حکم یوه ده د هغه لپاره اګه مثال وګرځي دا امرونه درلګل شرط کې راشي حکم کې راشي بیا واقع او حکم کې راشي واقع حکم متعدد وي واقع متعدد وي حکم متعدد نه حکم یوي حکم یوي واقع متعدد دی دلار <متلاح> متعددی د وی د وی را کوم څه جوړه کړی دی دا څه معلومه ده د دي چې هغه دی ان ته حمل کول شي او بقای دې سورتو ده امام شافعي رحمت الله علیه سره څه شي اختلاف دي یلکه حکم میو ده او په یو حادثه کې یو حکم ده په یو حادثه کې د دې ذکر نه د یو کوم ده که د تل تکه مو تابع ده ګوا یو ده د بیاینده دي. بل اتفاق موږ په حکم امام شافعي رحم الله عليه وسلم شګې حګل کې او بل صورت یو اتفاق یې زمون امام شافعي رحم الله عليه وسلم متعدد ده او حکم هم شریعت متعدد ده اره واقعیه زله ده غیر زله حکم دي او دا که زله زله حکم دي لکه مثلا ته مثلا من کته یو سره مونږ ورګه کفاره ځهرهه من قبل یې توسع صحیح تعامل وکه یو اداره او حکومت جدادې باید او دلتک افاده قتل ده او راکتابه کوم ده اره ته وګوره نه دي اندې کومه مینه کید نشتا دا مؤمنې د کید به اتې تعامل ورې هغه من تر کله تماس کید نشي راځي د مؤمنه د حکم او د حکم د دا مؤمنه د اتور جنال بلګي نو دند بل اتفاق ته دا زل واقعي دي زل احکاماتي يو کې کې ستبل کې کې نشته د کومو راول نشته د بل د اتفاقي صورتو چې واقعي وي د حکم یو دی نو داسې د یو مقید مطلق د طرفدار شلا کې دغه کوم لا نو یو دی چې مختلف تاع حکم مختلف بل اتفاق دا هردا زل هردا زل مستقلی مزلای دا زل هردا زل مستقلی حکم نیګم دا ب کېد دري بدنا الله دې د دوه دو سورته کې اختلاف دی د تاسو وګورئ ان لمد نجمحوله المقيد وان كانت في حادثتين صحیح شو یو حکم د په حادثه مختلفه ده يا حادثه یو د حکم څه کم ده د كان في حادثتين کیږي شو نو که یو حادثه کوم او ماش تواجه حادثه ایله حکومت او بل اتفاق شو او د دې دولت له شریکته دغه او کونکو کې دغه چې راځي چې تاسو ذکر کړئ نو اون دا د مجلس باندې سوالئ محمود کړئ دا هغه لپاره دا ست انشاء الله ادوم تک یوم سال باقی لکه برکته ایمان پر کفاره د قتل کې شته په تحریر رقمتين و ملتين په دغه سياره چې بیان یې ما کلم مؤمن یې ون قتل مؤمنون خطوان فتحريرو راقباتین مؤمنتین کے دلنشتا او احطا پا قسم او پا زیهار کی نشتا مؤمنی کے دو نشتا نواقیہ و ان کا رفی حادیثتین دا دو حادیثت او حادیثت زیهار او دا قسم دا و ان کا رفی حادیثتین خودا دا مؤمنی کے دا قفاردو قتل تا زیهار سرمو لگ او انا دا خبر اکنی چیگور او یوجیز تی کفاراد تو یوجیز تی دا دولو یوجیز تی ایوجی گنافی الحکم عند آدمیه فی المنسوسی و فی نزیره من کفاراد دا که منزل دا وصف دا حکم او خانو که منزل دا شرک تی دا چه وصف پا منصوص کی دا پا دکت از پا کفارت اینا مومنات تے اسٹا نستار اکار جائز جی کتا دکت اکفارت دے مسلمان غلاموں آزاد او قدام نشتا نشتا لنشتا لہاز اکفارت یہ جنسے چپا منصوص کیلئے حبردہ نوکی نزیر ہی من کفارت تبی چے نظار کم کفارت تی کفارت اکتا دا کتا دکت ازہار دا از کم چھر مومنی کهدوی نجائز بے کن مومنی کهدوی نجائز بے کن مومنی کهدوی نجائز بے ن واسطه په منزله ده شرط شرط چې وی له حکومتي د اعدادات طریقنا او واسطه ني له حکومت نه له څنګه چې په د قتل <سؤال> کے مسلمان غرام آزادای جهاید د حکومت سره کې نه جائز لہذا په کفاره د زهار او د قسم کې کوم غرام آزادای کف مسلمان وی جهاید کوم مسلمان نه جائز دي علاوه بر دا ترنه تو اچه دا بیانونه په صحیح <تصفيق> ومن هذه الجملة دي او دي جملة و جوع و پاس دون قال الشافي رحمه الله جاء غير أن المطلق مطلق حكم لك ركبه لان محمول حكم و توليك أن الحكم مطلق حكم مطلق محمول دابا محمول كل شيء على المقايد و حكم ما نهي لك في يو حادثة كهو بالكل هو إن كان في حادثتين اغرچه لا تسكي بي فدوا حادثة و دي مطلب اغشاء لك اغاو حادثة كرازي جي بل وروابني ولو آياء پوره ځای زمانو ترا په کټاج تا یو كلمه ورنه یعني نو کچته پوره دین دي ته پوره بها په ترا د جها موخ ترصول <سؤال> پکا دی او کلمه ورلموزی موخ ترصول <سؤال> پکا دی او دی او انت فینکه کول کول پکا دی دوی چې بالکل حادثي واقع دا شونه کو بیا حکم یو مقید یو مطلقې له حمل کړه پکا دی وه چې حکم یو به ان وینه کله اگر چې د حکم او تلکامو کې ده په حدیثه ده په ضواو او کیات کې لکه داو او کیات دا نیمه سال درکې مې څو کفاره تلک کفاره راغه کفاره شواصاری کفارات او کفارات چې کفاره د زهرو د یمین صحیح ده په کلمه کې کی کې تشتا کفاره د تلک کې کی لذلك كيد الايمان يزدك كيد الايمان زيادهن ذا زياده زياده وسط لا زياده وسط يجري مجرى الشك الذي ياركي كبزره السبع الشطشبني فيوجب فيثبت ده ثابتين نفي الحكم نفي الحكم عند عدمه فواحد عدم الذي وسط كده الشك الشك يوجد حكم باء نہیں تو زهار او قتل كتاب علماء ازاد قودا مسلمانيت تقيلو حكم باء نہیں ده صحیح نشو چکہ دينو ال حكم سيدين فجیو د کوسب چیجبب د ثابت نه نفی د خوکم کچ چې حک صحین د د آدمم هیچی وسباپنیے فلم منصے عل ک په منص آ عليه ککی و في نظیر ی اوقد پهو ظر کے من کپات دی کفارات کفارانا نو فی نظیر ہی و ف منص آ عليه دا و درت ت فوج ب پ خ می دا وسب حکم نف کوئي پهخت داعدم درسب ک کاپ کی او پهیر منصوسکی في نظیر ی کپات ل پنظر کے ننوو کپاررا دنا او لأن حدیث صلوح حدیث زکر آقا پارے بولا یہ حدیث دیں زمین بلیس بانے مسئلہ آقا دعا سینے گا زمین مطلق بن حمل کرنے پا مقید باننی مئن کانے پی حادیثت موانی کپا یو حادیثہ کیوں بھی بعد ایو کورا پی حکمیں جو حکمیں دیدہ جئی تاستا ما ہوئے چی دعا صورت اتفاقی دیدہ پی یو حادیثہ یو حکمی ایو مقید چیدی دی جو حکم من جدا جدا شوم لکه یو حادثه مثلا کفاره کټ زهار ورواملو یو وقعه سره صحیح شګنه یو حادثه دا یو حادثه یو کفاره خپل یو کې کټ ستو په ولګی کېرته یو حادثه دا یو کفاره یو حادثه دا حکم من جدا دونه مثلا یو کفاره جدا راغله کفاره سره دونه جدا دي یو کفاره د سره جدا دي یو څوک کې کې نشته ورکشته به په او ولې د دلیل سره زموږه دلیل دی چې ملي ټولګه کار کړي له طاله له عمل بهمه امګا نام نشته خدای پاک چې یو کې کې نه دی ذکر کړی په دې کې او تسهیل مقصود دی چې الټه تر وپای کې رسکلالته او دل تر شا شخصه پتاغله حلاله تر سره شي ما کول شي دې مقصود دی حکمت الله تعالی دی چې د اتمام په صورت کې ولې مانځي اساني او د بدن په صورت کې خدای پاک چې شپې تر ورځې نی ولاند دې عزت کړم دغه د تماس نه مخ کې چې تر څو تماس راغلي نه وي داغه رمخه مختبجع کار نه کوي نو دې کې مې په دې تماس کې کې لگا او ایتام چې ان کته تماس کېده نه شامل ممکن نه له اجازه د ځان ذکر عمل په ممکن نه لحاظه د ځان له طرفه تایید نه وي د یو کې اساني مقصود ده او په دې کې سختی مقصود ده نو کته دا یو کې پدې بل کې کو لگے نو په یو کې سختی د شریعت په حکمت او غفوت شو په سختی کې سختي په دې کې ازه نه مقصود دا په ټوله کې سختی کا اساني وي او بلدا چې کده دا کې لگے او دا, دا ک مطلق ته د محدودته مفکیا سره تا د کتاب الله نصا او من کله د او په دې اتهام سره سيتي نه سره من کله د اتماس څخه کې لګا مداتاسو کو نسخ. کی نص مطلقو د کی چې تینو بیسکینه کې دغه اسمتو دا قبل تماشو توبعد تماشو چتا ور سره کې الګو نو یو صورت دې منسوخ کو کتاب الله د سره کو په او کتاب الله مقید په تسره اکیاس سره بلی کتاب الله اغم منسوخ کول یا مقید کول دا نه چيز دي وا صحیح نه دي بلکره په اساني پد کې دي بل طرف ته په عمل ممكن دي نو به برو سلو ورو خبر دا جنا احناف چدي اگر چې په حكمي وته يو حادثه کې نه عمل ته ممكن دي اگر چې زل حكمي وته يو حادثه کې عمل ته ممكن دي لهذا دي ضرورت نشته او بیا دې ګوره ورسته امب دکره زه هغه تقارير عبارت راه نه کلکي د ایمان صرف عبارت د د دې قرار راه چ سره تایپ کیږي ګوره امام شه دیو کې کید نشته له دې کې نه لګوي بلکې قران کې ګوره کې کیدونه تا پړایز دا غتغیر پر دلیل باندې ورته او ان اذا لازم بل اسباب لا يحمل المطلق مطلق بل يشمل ما القاله عن المقيد فمقيد بل وایم کان اگر چې دا دواله اگر چې دا مطلق او مقید دواله په حادثه واحده تن په یوه حادثه کې مشبهه حادثه په حمل کې نه هو البت ده حضراتي بعد يكون في حكمين في حكم جه ا و من لم حملوا وبعد يكون في حكمين جابسي دقيق فجدا جدا, جدا, جدا حكمي اگر جه حادثه يمكن العمل اذا كان العمل ممكن بيهنا ادعو على باله ادعو يوبان ما يقدر ما ممكن لما طلب منه ممكن قال ابو حنيفه ده طيب في شكيه زمان ده بسلك الداره قال ابو حنيفه راح نقوله محمد رحمه الله في من قربه اعصب چنیز دیشق پلی اللتی کربللتی پی منتبار دعا چاکی ولی کربلت سویمیز دیشق اللتی آخذ دا غاہر منحا چی زیار کروا گینا وئی تشبیع ورکو دو محرمی ابدیئی سر اید آگی اور جو سرات مدینی دیشق پی خلال سون تخلال نسکے؟ سون کی دروجی کے روجو بارنی کپارمی صلاح درش روجی مثلا نسلی درش پاکی ومسلسل شپیتر روجی مثلا لیلن بشپی او نحران یا درازی ناسیان بیر صحیح شکر او نحران سرم او نحران د درازی که کس بی کئی ربانی اینهو یستاقنی بودی و سکی استیناب پا کئی لیلان سرم لگی دلیل او نحران سرم لگی دلیل او عامدان چا عامدان نیزدی شو او کناسیان نیزدی شو دوارو سر دلگی دلیلی اینهو يستعنفو ده با ده سر روجه شورو قید. درشی نسلی شی بیا با ده سر روجه با مسلسلی ما شوم ده سر روجه با مسلسلی سی. او درشی او درم که خواه، اینهو يستعنفو. با امام سی بخونه لگا وزیده قرآن گرانه من قدل یا تماث سا. در روجه با برا باری تماس ده. عدت و روجه دوران کے تماث سوکو. لی هزا يصدق entscheiden، أو بتوصيد الحساب سلطز و calculatedه رجال تزيط يحت تشيئ ليست وله ربا في خلالves في خلال الذاكر قران رأس إلى تبعاء عرض否 لن يستعن لحظ لا يزياج لأضع الشرط الشركة 00h 갈 handed من الشرط التقديم على المسيسي وذلك منصوص والأرٓ في نعتاق وسيام كل ما قبل 不知道 أنه دغه بهول کې کمین په لکه لکه لکه چې شرط د اخلاع او یی ستناب کوي مېګه دا دا کیسه لګینې هغه کې بهول استناب کوي زیات هغه وځي دا دا کیسه کوځه په د درجو د پر اخلاع علی المسيس شرط لوجره پر شروط شرط او د سیام په درجو د پر او د اعتاق لپاره اخلاع علی المسيس شرط روجی مسلسل شپ دی په دې کې دل نه نجيباني مسيس ني اونم ازادو له غدولانو ازادو له مخ کې یو د ازادو دوران کې مسيس نه دی د نوې قران من کبل اي تماسلا ولا تماس نه مخ کې مخ کې نو چې تماس نه مخکې شمو د مس د سره خالقون شي مساس نه خالقون شي کما ساي په دې په مس سره بشکل دا خبر ولازمي تور بده مش نه کیندې دوران کی لازمي پر بده مس نه نه او کوم مس وکه بل بل تماس شي بیا به سره شي ودا الفتله بنت مشكله د ذکر کړي نه ځان پټه کی لانا شرط الاخلاص کوم شرط د اخلاص بس کیږي پر وجه کیږي چې روجه او خلیل بساس نه او قيادت کیږي چې اټق او خلیل سره د بساس نه شرط التقديم د دې پر شرد تقدیم تقدیم نصوم او در عطاق چې دا جه مقدمی پارل مسیسی تو مسیس کاننے دا جه دا مسیس نه کے د دا, دا مسیس نا بے مخکے کے دا جه دا مسیس نا خالی چې چه مز مز کے عطاق او سوم کی مسیس رہن نشی چه خالی کے نا سوی بے خالی کے چه دا گنے با او کبا کی مسکرہوئے میں خالی نشو بے مقدم نشو مسیس کو مسکرہوئے من قبل الراغبي لمسيستك بمسكرا قبل وجهه محكي شوغنا محكي شو ني ما محكي فيني ما رصتش شو, شو, شو هذا المسيس قران من قبل منه قبل بالاملكه ودا بهكيد تمسكيني بشد تقديم الجوران من قبل ان يتمس شد التقديم الى بوله ودليل قردا لازمه ان مسكرا نشداد خالي ولا محكي سي شغله من شدة التقديم اذا شده تقديم قبل قران لتحميجي. تقديم دا دا شرط تقديم لپاره د خبره لازمی ده چې ځکه د اخلاع علي المسيس شرط اخلاع علي المسيس لري د من ضرورت شرط د تقديم نا نا لأن شرط د تقديم علي المسيس لري لکه برمتغه المسيس شرط حالواله چې رج حالي او اعتاق حالي د سره د من ضرورت د اداد لوازم ده شرط د تقديم دا دید اپر تقدیم لازمیره علی المسیسی پچانه نی با دا با آلی حالی گیج با مسیس نیجداد مسیس نیمکیشی ورنان سبا مسیس نیمکیشی وسبا رشتی او دا خبره دا تقدیم جدا جداد, جداد مسیس نیمکی منصوفن علی هیل پلیعتار دا نصر من قبل قبل لپس و من قبل یا تماثال پاس و دولی دا او دا تقدیم دوارو ده اعتاق او ده صوب منصوصن پدي بان نسر منصوصن على <سؤال> نصر اغلاء سرحت رغلاء بل اعتاقي <سؤال> او پا سيام کی دول الاتعام <سؤال> لپا اتعام کی لاتعام کی ته دا قاروك ولم يستاني او ق اعتاق او سيام کیوكو يستاني قو دوارو امام سيد امام محمد امام ادبار حدالي لدي خبرين تحمي چي اگر یو باكيت چې کوم دا هغه دي چې موثبر ثابت لري او چې کوم نه کې کېشته ویل دا کې نه اعتبار کړي نو پخ په لګي دا د دې مسلې امام ابن قاء او د امام محمد رحمت الله تعالی نه چې اگر چې په یو حادثه کې د وحنې په کې کېږي او بلکې کېږي دا کې نه نقل کوي مقید مقید ساتي او مطلق نو چې چې جاي چې په دوه واقعيات کې شاید په هغه لګل کېږي اگر بس دا خبر دي ځکي بس دې خواجه پورې کافی ده